Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abby och Nördines. Avsnitt 130, där är Nico tillsammans med Färnan. Jo. Och i det där gick inte bra. Så. I veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Exiles End Nack och eh, spelet eh, Shadow Warrior. Jag har sett filmen Kong Skull Island och vi båda har sett den bioaktuella filmen Black Panther. I nyheterna kommer vi ibland att prata om vilket land som har flest PUBG-fuskare och vilka som är klar för uppföljaren till filmen Kung Fury. Ämnen den här veckan är tv-spelens bästa maskottar och hur handlar man spel bäst? Men först för en annan, vad har du nördat? Jo, jag eh, har spelat Exiles End på Playstation Vita. Eller, jag har försökt att spela Exiles End ska jag säga. Ni som, har på oss för, ni som har lyssnat på oss förut har ju hört när jag har spelat, spelat Metroid. Fusion bland annat på Gameboy. Och det här är fan exakt samma sak. Okej. Okay. Det hela börjar med... Alltså, det börjar direkt med att det är någon står någon jävla officer längst fram som säger Åh, oh, vi har tappat kontakten med dem. Mm, så nu måste ni åka dit och kolla vad de är. Och så åker man iväg i en jätte mini cutscene. Det visar sig att du blir beskjuten, ditt plan störtar, du och typ tre snubbar till blir när i varsin sån här safety pod eller något. Och mm. du ska nu, och du just det, det glömde jag säga, du är dessutom den du spelar som, är ju den gamla, ärrade, liksom, soldaten-ish. så här, du har varit med förr, det här kanske borde ha varit ditt sista, dina kamrater typ pratar om mm. så här varför är han med för det ja... Det, det, det verkar som att det finns någonting shady i min bakgrund som uh, ingen vill veta av, typ. Men jag får inte reda på vad det okay. är. Uh, och ja, när du väl landar på den här planeten eller vad det är för någonting, så ska du först och främst försöka hitta dina kompisar och sen vet inte jag så jävla mycket mer för jag stängde av innan. För att det, det, det här... Det är, jag tycker fan att det här är kul det är fan samma sak hela tiden, man ska springa det är 2D sidskrollande leta, leta runt bland grottor, in och ut ur byggnader, fram och tillbaks det är inte det här, det är en fast väg du ska utan du kanske ska bort för att hämta någonting tillbaka för att låsa upp en dörrjävel som ingen berättar att du behöver den jävla grejen för att låsa upp dunda borta mm. och sen på något vis ta sig vidare framåt Jag vet inte varför jag inte tycker om såna här grejer. Alltså, jag vill fan... Jag vill att de håller mig lite mer i handen än vad de gör. För det är det här... Vet, man vaknar upp. Man börjar springa åt ett håll. Och man vet inte... Alltså, först och främst har du ingen jävla aning om vad, vad, vad det är som händer ens. För din karaktär, nej. han pratar med sig själv. Och ibland med sin typ AI i sin direkt Och... Nej, det är bara inte... Det, det är inte kul i längden. För att jag hänger inte med liksom varför jag ska hoppa runt i den här skogen. Akta mig för typ stenmaskar som försöker anfalla mig. Bara för att inte få någon story innan. Liksom. Jag vet inte vad det är jag jagar. Det kan säkert bli skitintressant om man vet var, var, varför man gör allt det här. Men mm. det vet du ju inte förrän du har kommit dit. Och då är det liksom lite sent att börja ge mig historien då. Nej. Men vad är, det, är det något combat i det här och gejer? eller är det bara just plattformsdel och hit och dit? Och... Jag har kollat lite längre fram på, på andra som har spelat det här och på lite walkthroughs och sådana saker det, det kommer ju eller det är så här, jag kommer så långt som att jag har fått en sten som jag kan kasta okay. på, på mina fiender ah. utöver det så kan jag inte göra någonting, jag kan hoppa och jag kan ducka och jag kan kasta den här stenen då har du oändligt med stenar eller nej, bara nej. Sten? nej, nej. Jo, jag tror jag har oändligt med små sten. Alltså någon så där liten. Men jag, kan, okay. men jag måste hitta de större stenarna som faktiskt är ett item. Varför mm. är det så i alla fall? Ah, jag måste hitta stenarna. Ja, det måste jag göra. För att de ska göra någon nytta. Mm. Ja, och det... Mm, mm, det är inte... Jag, men jag vet inte varför. Jag tappar bara bort mig. Jag sitter och håller på... För du får en sån där minikarta uppe i hörnet där du kan se... alltså. Mm för mig att det ser exakt ut så i Metroid också men eh, du får liksom en liten karta som visar typ så här bara, här har du typ varit och det här är nästa liksom, men jag har inte förstått, jag kan inte plocka upp en hel karta på hela på liksom allt jag har utforskat, Nej, okay. utan det är bara den här lilla kartan uppe i hörnet som visar mig och typ två squares till liksom åt sidan, så jag ser att okej, okay, shit här borta finns en dörr, här borta fortsätter det liksom bara, Mm jag förstår inte varför jag tycker att det är så jävla svårt att spela ett sådant spel, för att jag hänger inte med för att först ska man ta sig från där du börjar, så långt till höger som möjligt på kartan, eller så långt höger upp som möjligt på kartan för att där typ hitta den här stenen, för att sen springa mm. tillbaka till typ längst ner vänster, för att då kunna använda stenen för att öppna en dörr Nej. Jag tycker, fan, jag tycker bara inte det är roligt att hoppa fram och tillbaka så det är ingenting jag kan rekommendera riktigt. Nej. Men fienderna, vad de för vapen då? Är de fullt utrustade och du har en sten så att det är svårt på så sätt? Eller är det just bara det här att springa fram och tillbaka som är det som är det tråkiga i spelet? Nej, men det, alltså, det, är ju, det är ju snyggt gjort så. Du har ju de här stenarna, eller de här maskarna menar jag som ramlar ner från, de kan klättra i tak och de de är, ja, men de är som dö, vad heter det? Ja, de är järn i alla fall. För de går tills de stöter in någonting och så vänder de och så går de åt andra hållet. Sen har du, så långt som jag har hunnit så möter du på även på Aliens, lite större som har skjutvapen istället. Så att där får du liksom hoppa och studsa lite grann för att hålla dig undan från kulor och från att de bara springer rakt in i dig till slut också. Sen är jag dessutom stött på någon, jag vet inte vad det är någon rabies smittad köttbit typ. Ser ut ja med tänder. Den är skit, ah. den är skitful. Den ser ut som vad är det, Resident Evil 1, den monstret där. I, när de är på väg upp för tåget där. Mm. Det, så ser den typ ut och den får man akta sig för. Jag stött på en sån. Eh, kul grej. När jag stöter på den så tänker man ju såklart för då har jag helt plötsligt fått tre stenar som jag kan använda okay. istället för en som jag haft tidigare. Då tänker man ju så här, okej, okay, shit, jag ska alltså lyckas döda det här stora monstret med tre stenar. Och jag provar och jag provar. Och det här är alltså en kollega på jobbet satt och tittade på mig medan jag spelade. Och han undrar liksom så här: Hur fan ska du lyckas ha ihjäl det här jättemonstret med tre stenar? Och vi håller på, alltså jag tror jag håller på i säkert 40-45 minuter. Och mm. Polan sätter sig då och börjar googla hur man ska slå det här monstret egentligen. Ja. Ja, samtidigt som det så kommer jag, jag bara förbannad. Och bara så här. Ja, nej men jag kastar väl den här jävla stenen även då. Så kastar den åt ena hållet. Då inser jag att monstret jagar ju stenen. Så då springer jag bara åt andra hållet. Och så har jag klarat det. Mm. ja Jävla idiotmonster. Ja. Men som sagt, det är alltså för er som tycker att sid, alltså den här sidskrollande nöta, jaga runt, leta på kartor. Alltså let, eller typ ta reda på hur området ser ut. Mm. Tycker ni det är kul då är det här perfekt för att jag vet inte hur många jävla dörrar och hur många gånger jag har bara fått så här nej jag måste bestämma mig här. Det är fyra vägar härifrån. Jag måste bara bestämma mig för en och se vart den tar mig någonstans. Mm. Och, och när man hoppar in och ut så som jag brukar, som jag ofta spelar att jag spelar 5-10 minuter här, 5-10 minuter där, då kommer du inte ihåg tog jag höger eller vänster andra gången jag kom fram till liksom till en, en korsning. Så mm. då blir det svårt som fasiken att få ihop det i huvudet. Vad som dock är ganska bra, eller alltså det är lite så här hatkärlek på något vis. För den sparar typ varje gång du tar ett steg framåt. Okej. Okay. Precis innan du möter varje monster så sparar den. Oh, yeah. Så att du, du kan liksom dö hur många gånger som helst. Alltså du kan verkligen säga, trial and error tar dig förbi ett monster. Som den där mm. jätteköttbiten jag mötte. Det var liksom bara fem sekunder innan jag träffar på honom är liksom senaste saven. Så att jag, jag hann ju liksom nöta ett par gånger och verkligen prova att kasta den där stenen på honom. Tills jag insåg att jag inte behövde. Mm. Så <laughs> att, så. Nej, ingenting för mig. Det, det, så jag kan Ingenting jag kan rekommendera. Men, som sagt, tycker ni att det är kul att springa runt och inte veta vart ni är på väg så då är det ett spel för er. Absolut. Men det här var ett PlayStation Plus-spel den här månaden. vi svarar så? Ja, precis. För vit, just för förvitat då, om man säger. Ja, precis. Så det är gratis om man känner sig sugen. Ja, exakt. exakt. Mm. Vad har du gjort för mer kul då? Sen har jag börjat spela Nack. som också är ett PlayStation Plus-spel i den här månaden. Och jag tror att det här är mm. typ första PlayStation Plus-spelet som är för ps 4 Eller som jag har spelat på PS4-at sedan jag skaffade PlayStation Plus, tror jag det första, det var ett av de första exklusiva spelen som kom till PS4 också så det, det kom ju ah. väldigt tidigt till PS4s liv ah, också ah. Eh, Jag vet inte, har du provat spela NAC någon gång? Nej, jag hörde så oerhört mycket dåligt om det så jag tog aldrig upp det ah, okay. eh, för att, för, för, Ja, okej Vad tycker du? Direkt så här det, det första som slår mig lite konstigt är att det är på svenska och jag har inte valt svenska mm. Jag har inte valt något Nej, det språk jag tror det för att du har Region Sverige på konsolen. Ah, okej. Okay. Jag ska säga det. Det innebär inte att det är dåligt rakt av. Så, absolut inte. Jag har bara väldigt, väldigt förvånad när man startar upp spelet och så börjar de prata på svenska till mig. Ingen mm. text eller så, utan de pratar svenska i spelet. Eh, spelet i sig, så långt som jag har kommit, jag har kommit tre av tretton kapitel, tror jag de kallar det för, i spelet. Så är det faktiskt okay. ganska kul. Tycker jag. Det, du spelar som. jag, alltså jag vet inte ens vad de kallar det för. De kallar det för reliker. Men du är någonting utöver det vanliga typ. Du är en boll som de, mm. som har typ sentient being. Alltså, jag vet inte vad, fan man, vad man kallar det för, alltså artificiell intelligens eller en egen intelligens eller vad man ska kalla det för, för den är ju inte direkt artificiell. Mm. Utom, Ja, ah, skitsamma. Du kan. Du har ett medvetande i den här bollen. Och med hjälp av andra reliker så kan du så blir du en. Blir du näk om man säger då. För du är lite större mm. än den här bollen. Du har liksom små armar och ett huvud uppe på den som är andra relikdelar så att säga som du använder dig av för att bli någonting. Ja. Mm. Uh. Gameplayet i sig går väl egentligen ut på att du ska springa i, genom korridorer och knocka fiender? Och under spelets gång så hittar du mer och mer såna här reliker, och med dem kan du bli större. Okay. Så att ju mer reliker du samlar på dig, ju större blir din karaktär, ju starkare blir han, och ju alltså han får andra abilities typ. För att han, när han, ju större han är ju större grej kan han slå sönder ju större grej kan han flytta på och så, ja, ni förstår vad jag menar, det är lättare att nocka fiender och så, ja hela den biten. Mm. Men vissa moments innebär ju också då att du måste göra dig av med reliker för att bli mindre och få plats och för att typ kunna ta dig igenom en springa i en grotta till exempel. Mm. Så att det, det, det, liksom, det går ut på att du ska göra det, alltså du ska justera din storlek typ. Fram och tillbaks. Själva historien i säger, är väl sådär. Det hela börjar med att troll anfaller en, anfaller och plundrar en människoby. Med typ sjukt avancerade vapen gentemot vad de brukar anfalla med. Så att människorna mm. blir liksom överkörda, de blir plundrade, de har ingenting kvar. Och trollen försvinner iväg liksom. Eh, doktorn som eh, då har skapat eller hittat Nack eh, tillsammans med några till i något hemligt råd eller något sånt där ger sig ut för att ta reda på alltså hur trollen har kunnat utvecklas så fort. Och vad de mm. ska göra med allting de har plundrat och vart någonstans de bor någonstans. eller Alltså vart de håller till. Och mm. det är egentligen det det går ut på. Du och den här lilla gruppen människor ska ta reda på vad trollen håller på med Och så långt har jag kommit mm. Men känner du att det är Värt att fortsätta då eller jag, Jo jag tror jag kommer att fortsätta Det känns redan nu som att det är lite repetitivt Men det. Jag vill, jag vill fortsätta För att jag tycker ändå att det är så, Det är barnsligt kul på något vis Spelet är fortfarande roligt okay. även fast jag kan se det passa väldigt mycket bättre ett barn eller ett yngre barn i fallit mig. Mm. mig. Uh, men hur är det med just du sa att man bara slog sönder grejer, går det att kasta någonting eller är det bara abilities där du blir starkare, hårdare och bara slår? Jag, har, jag, kan, jag kan typ så här samla ihop med solstenar tror jag de heter, eller solkristaller eller något sånt där. Krossar jag dem då får jag massa energi, det är typ som en jag laddar upp en specialattack. Och med den specialattacken kan jag välja att göra tre olika saker. Antingen i stort sett explodera så att allting runt omkring mig i en cirkel bara försvinner nästan. Eller mm. jag kan använda den för att typ kanalisera den eller någonting. Så jag kan sikta på specifika fiender en bra bit bort liksom. att Okej, okay, skjut energi på de här. Och den tredje är jag kan starta upp en jättevirvelvind och springa runt med den. Och då alltså mm, okay. göra skada på massor av människor i rad typ. Mm. Men det är det, det är det jag kan. Det är att slåss. Jag, kan, mm. jag har även en hoppability. Jag kan hoppa och trycka på slagknappen. Då dashar jag fram liksom och slår dem i luften, typ. Mm. Ja, men då. Så. Och, och det, det är egentligen det man, det, det är de abiliteterna man har, och det är det man kan göra, typ. Mm. Jag tänkte bara säga det till alla som sitter och kollar på live-videon, eller på den här videon sen på YouTube. Det är en fördröjning mellan mig och färnan. Han har precis flyttat och det har ändrats lite. Så det är därför han svarade lite segare än vanligt. Men nu vet ni varför. <laughs> uh, har du gjort någonting med den dem? Eller är det vad du har gjort? Nej, det är faktiskt färdigt där. Mm. Då så. Uh, hoppa in vad jag har lekt med då. Tänkte först bara lite lätt uh, prata om spelet. Uh, Shadow Warrior som just nu är uh, gratisspelet i Xbox Live Games with Gold för den här månaden. Och Shadow Warrior släppte första gången eh, 2013 och utvecklade Flying Wild Hog. Och Jag hade ju pratat lite om det tidigare. Jag såg det lite som ett ninja-spel. Du kan springa runt med eh, Katana och massor med olika vapen och allting. Och så är det ju, men inte till den grad jag trodde det skulle vara. Aha, okay. Utan du kommer in här och du spelar som Wang, eller vad han heter. Du jobbar för någon mystisk snubbe och du ska köpa ett... Kitanas svärd av en eh, annan mystisk lirare, eh, Någon någon maffiaboss. Du kommer dit och säger det, ja men jag ska köpa det här svärdet och det handlar den är inte till salu du bara, jo jag ska köpa den. Han tar ju pengar där så går jag tar jag den av dig. Och det är hur spelet börjar och då ska du du har Kitana och du har några cirkel såna här kast ska vi säga. Ja. Och det är liksom det, det är du ska, och så ska du börja slåss mot de här karaktärerna. Du spöjer på alla hans mafiasnubbar, dödar dem, Det hugger dem hit och dit och delar på alla in på mitten och ditten och dattan. Och du går igenom typ allihopa tills du kommer fram till bossen, den här mafiabossen. Mm. Då du visar du att han har en demon vid sig. Och det är första gången du ser en demon någonsin, du visste inte ens att det fanns. Så den där demonen däckar dig på en gång och sen ja. slocknar du. De sätter in dig i en liten eh, bam, en bur av typ bambu eller något sånt där. Träbur. Ja. Och så får du se, du är så här typ dövad, du so vaknar, somnar, vaknar sommar och mellan de här sekvenserna när du är vaken så ser du hur olika demoner attackerar den här platsen. Uh, och dödar de här uh, maffiabossens andra <laughs> karaktärer och sånt. Så helt plötsligt sitter det demoner överallt. Uh, när du kommer till liv så vaknar du. Det ligger uh, som tur för dig en kitana precis utanför den här buren. Självklart. Så du tar den, bryter dig ut och sen börjar du slåss mot demoner istället helt enkelt. Och det är det spelet går ut på just nu. Du ska. Till vilket fall som helst. Uh, den här mafiebossen som har den där kitanna som du ville sälja. Eh, han dör. Och mm. en annan demon tar det där svärdet. Men du ska ju ha det svärdet så du börjar jaga den demon istället. Och det är så spelet går ut. Du ska slakta igenom demoner. vågor av demoner och ta det vidare för att hitta det där svärdet. Men vadå? vad då? Vad, vad gör svärdet som är så jävla viktigt då? I don't know. Jag ska ha det i alla fall. <laughs> det är allt jag vet. Okej. Okay. Uh. Spelet, den står den där ni är jättedum. Det är inte något speciellt alls. Eh, spelet, det kom ut 2013, men det ser spel ser fan äldre ut. Det, det är inte jättesnyggt, inte första kan jag säga. När du använder pistoler eller kitan och sånt, det funkar bra. Det, mm. det funkar ganska schysst och kontrollen är tajt och sånt. Men när du ska använda kaststjärnorna så är det en jättefördröjning att kasta jag får sitta och klicka flera gånger innan han börjar kasta iväg dem och liknande. Så det är ganska berst. Det är ganska långa laddningsperioder i det här. Och den kan ladda mitt i... Istället för att den flyter på bra liksom gameplayen hela tiden så kommer du till en liten ny del på kartan bara. Så kan den helt plötsligt stanna i allt, ladda och så gå vidare. Och det är flera sådana. Plus att det är väldigt gladdningssidor för att komma in i själva banorna. Så den har jätteproblem med just laddningen i det här spelet. Okej. Okay. Men jag har några coola grejer Som uppgraderingar och sånt För du hittar som kie Och poäng och sånt Så du senare kan du uppgradera dig Även demoniska poäng Så att du kan börja ge dig själv Krafter så ska jag. Du kan börja hela dig själv Du kan börja kasta iväg speciella grejer Såhär Jag har en så kallas wave Först mm. gjorde jag en som heter healing Eh, genom att göra den så ska du klicka bak två gånger på styrspaken och klicka LT, left trigger, högst upp. Då börjar jag hela mig själv. Sen tog jag en annan uppgradering som heter Wave som var mer combat -aktiv. Det är exakt samma sak, men då hela jag mig lite plus att jag skickar iväg som en tryckvåg som skadar personen framåt. ja. Och sådana så specialgrejer kan man lära sig. Så du har både vapen plus här specialgrejer att använda dig av för att slakta alla dessa demoner. Uh, och det kommer ju en massa olika demoner I början ser de väldigt likadana ut allihopa Sen börjar det komma sådana som skjuter Och ditten och dattan uh, Känslan av spelet Är ett Långsammare Doom okay. För om man spelat Doom Så vet man att det kommer fiender överallt Och det tar liksom aldrig stopp Här är det lite långsammare Just för att du ska ha tid att använda Kitana Och sådana där grejer För det är inte bara skjutvapen och sånt Och Typ det första vapnet du har det är katana eller en pistol med åtta skott. Så det är, du har liksom du måste ladda om ganska mycket och sånt där. Och så är det en lite dödperiod utan det kommer som i vågor. Så har du dödat vågen ja, men då är resten av den biten av kartan tills nästa laddningssektion till nästa våg. Då är det helt tomt där. Det är inte en enda kotto som kommer. Så det är ju inte så att det kommer lite hela tiden eller att de är bra utplacerade utan allt kommer på en gång. Och sen är oh. resten av kartan tom liksom och sån där ja. Det har kommit en uppföljare på det som jag tror säkert kan vara bättre. Det här mm. var kul men absolut inte lika bra som Doom eller liknande spel och jag känner inte någon så här direkt. Jag känner inte att jag vi behöver fortsätta med spela heller för de försöker bygga komiska karaktärer som bara blir löjliga för att de gör de är inte roliga, de är bara irriterande. Först har den här Wang som ska försöka vara en så här one one punch liksom one puncher kille liksom han ska dra one-liners hela tiden och sånt där och bara dra några skämt och det är jättebeige skämt. De kan inte skriva skämt för fem i det här spelet. Efter en stund så får man med sig en demon som ska hjälpa dig och lite sånt där och han är ju exakt likadan men ännu torrare. Båda de här går och pratar lite med varandra hela tiden men det är så jäkla dåligt skrivet att jag tycker inte det är roligt för fem öre. Utan det är ju striderna kombaten, det är det som är... Det låter ju bara konstigt. Precis, och grejen det är combatten och lite sådana där grejer som ska föra vidare men eftersom det bara vågar lite då och då så känner jag inte att spelet är tillräckligt bra utvecklat att jag får lite utmaning hela tiden utan allt kommer på en gång, panik en stund och sen är det dött bara för mig att gå runt liksom tills det kommer till nästa våg, panik sen är det dött, då är det helt tomt igen och vidare och vidare så det är gratis på Xbox fram till den 27 tror jag Eh, ta ner det, testa det Men jag tror inte man kommer fastna så speciellt för det Men alltså vad då? det finns alltså ingen Historia överhuvudtaget om varför Du ska ha det här svärdet, mer än att Du vill ha det Kanske i framtiden, men så långt som jag kommer Nej, jag vet bara att jag är ute efter det där För att han som jag har... Jobbar för vill ha det svärdet Men demonerna verkar ju också vilja ha det där svärdet Så varför, det är väl det hela spelet sen kommer gå ut för, Men just nu har jag inte fått reda på det Det låter ju bara idiotiskt oh, vad... oh, ja. Korkat Ja, så är det. Uh, jag har också kollat på en tv-serie eller som heter End of the Fucking World. Jag vet inte om jag pratat om den här förut. För jag har pratat lite om den och det handlar då om Alissa och James, de här två unga brittiska kidsen. Uh, Alissa, hon är ja, trött på... Alltså, hon, hennes liv är tråkigt. Hon är bitchy, Skit elak mot allihopa. Och hon börjar helt plötsligt... Ja, hon, ska, hon får för sig att hon ska fatta tycke för en annan, killen, då, James. Och att de ska rymma tillsammans. Uh, James, har fått, James har fått för sig att han vill bli mördare. Så han ska ju försöka mörda någon. Och han faller, ja men ja, vi kan väl rymma för då har jag en chans att mörda henne lite senare, tänkte han. Och sen börjar de fatta tycke för varandra på riktigt. Och det ballar ur totalt den här jävla serien. Uh, jag har kollat klart den helt nu och... Det är en väldigt skärmiserie. Jag tappade den lite i mitten där för det kändes väldigt mycket lika hela tiden. Men den är inte lång och så i slutet så var den en väldigt skärmiserie. Den finns på Netflix. Det är en Netflix-original tror jag. Jättebra skådespelare. En sjuk serie. För det är inte riktigt vad man någonsin har trott. Det jag gillar med att de pratar. Hela tiden de här två kidsen, lite vad de tänker och hur vad är det som händer framför och sånt där. Så det är nästan som att de återberättar allt som har hänt. Och det är det ger en hel del till här för att man vet hur fucked up de här unga är. Men helt plötsligt kan tjejen, hon är hur kaxig ut som helst. Men sen börjar de prata för sig själv och paniken hon har över bara, nej vad håller jag på med, vad gör jag och tvivlar. Men så fort hon liksom kollar ut och så är hon helt lugn. Men det är just skådespeleri är allt i den här serien. För hon spelar jättetuff utåt, men man ser att hon nästan börjar grina och sånt där. Så skådespelarna gör jättemycket tillsammans med bakgrundsrösterna. Uh. Som sagt, jag kan inte gå in på någonting av storin direkt, utan det där lilla, det är det man ska gå in med i hela. Varför man ska se det. Efter det är det bara spoilers, allt som händer. Och den spårar ju totalt kan jag säga. Men den. har du kollat in den här någonting eller äh, sett en trailer? Eller något? Ja, eller snarare så här. Min sambo har kikat på den och jag har varit med och kikat på, si jag har kollat över hennes axel ska jag säga, för jag har inte sett alla avsnitten och hela utan däremot så har jag sett delar av den och tycker att den, den låter ju skitrolig. Alltså det, mm. den verkar ju bara galen. Jag såg mm. något av de tidigare, eller jag var med och tittade en del av avsnitten i början och så tror jag, jag var med där någonstans i mitten. Slutet har jag inte hunnit sett, men jag har sett liksom de första, de första två delarna om man säger. Och mm. det är ju bara galet alltihopa. Det, mm. Jag har ju bara sporadiska bitar av det, så att jag, vill ju, jag skulle gärna vilja veta vad som är däremellan, men de bitarna jag har sett är bara konstiga. Mm. På, ett, på ett bra sätt, skulle jag vilja säga. Mm. Men har du någon... Tanke på att gå tillbaka eller och kolla på alltihop? Eller känner du att, ja, vi får se. Det, det är en sån som jag stannar upp vid. Då vet jag inte vad jag ska kolla på på Netflix. Så är det en sån jag stannar upp vid varje gång jag, man bläddrar förbi den i alla fall. Så att det kan nog bli att man kollar in den någon gång i framtiden. Men mm. jag tror inte att det är nu. Det, det är inte på min to-do-list nu direkt. Mm. Den blev ju väldigt hypad när den kom och allting sånt där. Men... Jag tycker inte det var så bra så här värsta serien. Absolut inte. Men jag tyckte den var bra och den var underhållande. Och så sagt, den är inte jättelång. Det är bara några få avsnitt. Och, men den är ju spårad. Men det är lite där i mitten som kände så här. Ja, men nu gör vi det bara svårt för att det ska vara svårt helt plötsligt. Och dittan och dattan och man gör ingenting riktigt nytt. Men mot slutet så börjar det hända en hel del grejer. Och slutet tyckte jag var jättebra. Så jag rekommenderar att kolla in den om man vill ha något riktigt komiskt och knäppt. Om man säger så. så sagt om är bara fucked up och han vill döda henne. Men, ja. Sen <laughs> Båda två är fucked <laughs> up. Båda är bara helt galna skulle jag säga. Ja, de är stört sköna karaktärer. Efter det jag har jag också kollat på Kong Skull Island som hade snackade om tidigare. För jag har ju aldrig riktigt tyckt om sådana här monsterfilmer. Men jag tänkte, den finns på Netflix, jag ger den en chans. Det är ju riktigt bra skådespelare med den. Eh, vad har vi? Tom Hiddleton, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman. Det är riktigt bra skådespelare. Mm. Eh, ja, <laughs> alltså. <laughs> storyn är ju någonting man kan köpa. Det är så här: efterger Vietnamkriget. Militären, Samuel L. Jackson och några, de ska ju foka hem. Men Samuel L. Jackson, han, han har inget liv utanför kriget, det är det ändå han vet. Och sen får han det uppdraget att hjälpa några forskare att ta sig till den där ön som man aldrig har upptäckt förut för det har alltid varit en storm runt om den. Så nu med den nya teknologin med satellitbilder har man sett det för första gången. Så de ska ju han och hans helikopterteam ska ju föra in de här, eh, de här forskarna genom stormen för att komma in till den nya ön och se vad det är för något. Och på den ön självklart finns ju The Mighty Kong och det händer på en gång. Direkt när de kommer dit så åker de på piska av kong. Han spöar upp alla Vad heter helikopterna. De flesta dör. Och de som överlever de ska försöka ta sig från ön. Det är vad hela filmen går ut på. Det låter filmen, inte bra. Den har, alltså det är, det, den är ganska underhållande. Den, den har så jättedumma grejer. Den mm. är ganska underhållande mot slutet åt spåren totalt och det är det, jag tycker, det är det som förstör hela filmen. De pratar om undermarken. Ja. Eh, för det här är en, hela den här ah, själva bergen är ihåliga och där under finns det som ödlor stora ödliknande creatures som kommer upp och attackerar de levande och sånt där men det finns infödingar som bor på den där ön och grejer. Och de blir skyddade av deras, vad heter det, kung. Kong. Men vänta han är deras beskyddare. Okej. Okay. Men, men vänta Och nu, får de, här... de någon förklaring till vad de är för någonting? Eller vad, varför Kong är vad han är? Mm, de gör en ganska bra förklaring. Eh, förklaringen, det, det, allt är spoiler, men egentligen inte... Det som ju de här forskarna gör när de kommer dit. De vill mäta av den här, de säger att de vill mäta av, vad heter det, hur marken på den här ön är. Mm. Och för att göra det så behöver man känna av vibrationer i marken med den teknologi. Så de släpper av bomber, det är första de gör när de kommer dit. Och det är det som, då blir kung Kong varnad, han åker dit och spöar upp alla dem. Och sen blir det lite, ja men... Tom Hiddleston och alla de där, ja men de försöker fly, Samuel Jackson han vill ju döda Kong, de andra vill ju rädda Kong och få hjälp av Kong. Kong hjälper dem och de träffar de här infödingarna och ditten och datan. det här klassiska. Man ska ha någon som, ja, Beauty and the Beast. Vi har Gaston som är mot och Bella som är med bästen, här är exakt samma sak, ena sidan är med Kong, andra mot Kong. Och helt plötsligt tar man även de här jävla ödlorna. Som jag tänkte, oh, fuck vad coolt. Är det, för de snackar om den stora ödlan som aldrig kommer upp. Jag tänkte bara, shit, är Godzilla? Är det Godzilla? <laughs> Nej, det är inte Godzilla. Det är, de, ser, de snackar om ödlar, men det här är fan aliens. Det här är så De har långa så här, tänk nästan som näbbar, fast det är av kött. Ja. Och längst ut så har de en skalle, lite som, ja, men det ser, de ser mer ut som en fågel i ansiktet än en, en ödla. Deras kropp är som av skinn, Men de har bara två främre ben Och sen en stor jävla lång svans bara Som de använder där bak De har ingen bakben eller någonting Det är så creaturena ser ut Får nu fram en jättedum bild i huvudet ja. Så ser de lika jävla dumma ut i filmen De är inte snygga för fem öre De ser så jävla beige ut Allt jag tänkte var bara Varför tar ni inte Om ni ska ha ödler Ett dinosaurier. vad fan som helst är bättre Än den här skiten eller en krokodil. Hur svårt kan det vara? Precis. Eller Godzilla. Eller vad fan som är. Någon liknande. Något åt precis åt precis. Jättestor krokodil är ju åt ja. det hållet. Vad fan som helst. Nej, då ska man hitta på nya creatures som ser helt förjävliga ut. Så det, det, det är den dåliga delen. Plus, i slutet så överdriver man totalt. När Kong börjar använda vapen mot de här. Han hittar det som en stor båt i... Som han slå, där de slåss mot den här en av ödlorna Då fastnar han i sån kedjor. Medan han slåss. Sen rycker han sig loss. Då fastnar ju ena kedjan runt hans arm. Och andra änden av kedjan fastnar i en propeller. Wow, Kong här helt plötsligt en kedja med propeller ännu som man kan vifta och slå sönder och skutta den där även. Snälla säg att du skämtar. Nej. Och det är då jag tappade, jag satt där bara nej, vad gör ni för något? För allt annat, det här storyn och sånt där innan har ju varit helt okej okay. den är inte bra, men den är okej. Okay. Och så börjar de komma med sådana här grejer jag bara, nej, där tappar ni mig totalt. Ja, där kan du ju feta nu, alltså, jag har, har jag ändå varit smått intresserad av den här D mm. nu, jag tänker, nej, det är inte värt det det är, det är inte värt det. Men alltså det är ju filmen är okej, okay. det är den. Det är en, en okej okay film där bakom. Men så har de sån här grejer som bara Men Jag vet inte vad jag ska säga för jag tycker de var underhållande. Jag tyckte de var ganska bra. Det är bara de delar som är dåliga är jävligt håliga men resten höjer ju upp på ändå. Så gillar man sån här monsterfilmer liknande eller actually jag kan rekommendera att kolla in det för det var helt okej. Okay. Men som sagt den har väldigt väldigt dumma delar. Mm. Väldigt. Mm men som hade och alla andra som jag har sagt som din brorska eller vem farbror eller vem du Den är det underhållande. Var. Den är helt okej okay, så har ni varit intresserade kolla till den och den verkar inte intressant Kolla in den för jag tyckte ändå den var underhållande. Jag tycker inte om sådana filmer i vanliga fall. Men som sagt, den, den är dum Det låter som jävligt mycket skräp alltså, Det låter som att det kan ha så mycket roligare i de vadå, en och en halv till två timmarna som den Absolut. är. Absolut. Det finns bättre, men ska du ändå liksom... Ah, men Jag har Triple jag har Resident Evil, jag har Fasten and Furies. 8. Ja, nej, ta Kong för det. det. Vad heter det? The Great Wall? Vad fan var det som finns så länge sedan? Nej, ja, Kong är precis. bättre. Kong är fan mycket bättre. Har jag nu? sagt att jag har kollat på den förresten? <laughs> nej, det har du inte. Vad tycker nej, du för du? jag har kollat på den nu. Var den alltså, underbar? Alltså, det är ju fan... Det är ett av det konstigaste och på riktigt sämsta... Det är sämre än på länge, alltså. Alltså, det är så pass. Ja, alltså, du vet, jag har suttit och lyssnat på det när du har pratat om den här filmen och hört mm. om så här massa knivar som kommer på väggen och uh. ljud och aliens eller vad fan de nu är för någonting. Och tänkt på så här, alltså, Nico har ju tagit någon svamp innan eller någonting för det där låter ju bara konstigt. Nej, det är inte det jävla konstigt. Det är precis så skumt. Mm. Det är helt absolut sämsta, jag kan tänka mig var ju fan när, när okej det här är jättespoiler på en skitdålig film <skratt> när, när, vad är det, Matt Damon ska hoppa ner och få, till fånga ta en sån här alien ja <skratt> Ja. Ja. och <skratt> de har byggt någon jävla super pilbåge typ mm. så de ska skjuta den här jävla ankaren rätt in i det här monstret så de kan kroka fast den men åh oh nej, han kommer att rycka sig loss. Så han bestäm Matt Damon bestämmer sig för att... Jo, men vänta. Visst är det Matt Damon, va? Mm. Ja, Han bestämmer sig för att... Jo, jo. Men det är lugnt. Jag måste ju hoppa ner längs med den här jävla kedjan som de har fastskjuten i monstret. Längst mm. den ska jag hoppa ner och sen göra någonting. Fast han gör ju ingenting när han kommer ner. Det enda han gör är att bli attackerad. Ja, precis. Och typ håller på att dö. Mm. Det är så kor och det är så korkat. Å oh, så dåligt. Uh, så dåligt det är. Men alltså, det jag hade alltid svårast med det där, det är pilbosskyttarna. För de snackar om ett Damon som att han vore världens gud på piboskytte. Ja. Men som där, just i den där scenen är typ rök eller någonting <laughs> runt dem. Och de sätter varenda pil med bjällor på varenda monster. jobba. Det oh, är så här jävla tack. duktiga. Vad fan behöver ni honom för? Och de är så ojämna i sin... Hur bra de är i den här filmen med sitt archery. Det är väldigt mysskott. Ja, det kan jag inte hålla med om. För, för just det, ja, ni som inte hänger med. Ni får gå tillbaka och lyssna på Nickos recension först. så kanske ni hänger med. Men när, när han står alltså i ett jävla mål. Liksom, han ser ingenting i typ det de ska försöka få fram. Och han skjuter mm. en pil rakt upp i luften. Av det så fattar alla direkt oh, shit han vet inte vart de är någonstans så att låt, låt oss skjuta dem med de här pilarna som låter illa så att han kan höra vart mm. de är någonstans. Alltså oh, snälla att, att han ställde upp på den här filmen det fattar inte jag. Han måste Nej. kunna ha läst manus och sagt Nej, det här är skräp. Mm. Nej, den är... Det ja. var inte var riktigt vad man tänkte på när man gick in och såg den. Nej, förlåt. Det var ett sidospår där. Men jag, jag kom på att jag såg... Det var nog för att den var så dålig jag inte tog mm. upp den faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Nej, det var så. Nej, men skippa den och kolla på Kong istället. Eller så går ni på bio på den som vi har sett nu. Och det är ju Black Panther. Eh... Uh. Den här filmen har varit jävligt svår att komma överens med vad fan jag ska säga om jag ska vara helt ärlig. Den här filmen, vi kan ju börja, den kom nu 14 februari så den är, kom på Alla hjärtans dag. Mm. Vi var och såg den i torsdags. Mm. Um. Filmen, vad ska jag säga? Det är, jag tycker den har bra skådespelare. Mm. Den har humor. Den har en hel bra, del bra karaktärer. Wakanda är ganska cool plats att vara i. Jag gillar skurkarna speciellt. De var riktigt bra i den filmen. Jag gillar inte filmen. Alltså jag, jag, jag har också försökt kolla, lyssna på recensioner, vad andra tycker och sånt. Och de bara, jo men det här är en av de bästa filmerna på Marvel-filmerna på länge har visat sagt. Och, jo men det här kommer bli en klassiker och dit och datten. Nej. Jag tycker inte alls det. Jag, jag har kommit fram till nog varför jag tycker... Varför den här inte passar mig alls. Största problemet är att jag tycker Black Panther är en så värdelös karaktär. Jag tycker Tikala är tråkig. Black Panther, när han är i direkten, är helt värdelös. Mycket tack för den här teknologin. För han ju inte som vanligt. Utan man ska... När han använder... Han kan inte ta skada och det är det värsta som finns. Superman och alla andra. Man skuler och andra skadar den inte. Man behöver inte vara orolig för karaktären. Helt värdelös Han, när han armor blir beskjuten så samlas det in och så utlösar han den kraften genom att slå som en tryckvåge i marken och grejer. Vad fan ska han ha klor och grejer för? Och det tycker jag är helt väl så det är det största problemet jag har med filmen. Hela den teknologiska grejen som hela Wakanda bygger på tycker jag är helt värdelöst. Men jag hade också problem med en hel del fighter i filmen. Jag tyckte inte de såg snygga ut utanför den delen också. När det bara var en vanlig swordfight eller stavar och allt möjligt. Så Och det är ju det jag har haft så jättesvårt för jag tycker många av karaktärerna, skådespelarna och sånt har varit riktigt bra. Jag gillar human. Eh, vad heter han då? Killmonger och eh, jag måste kolla vad han heter eh, Klaw eller vad heter han Andy Serkis karaktär där Åh oh, ja, vad hette han ens? Ja, han det heter kommer jag fan inte ihåg Elysius Claw eller något sånt där Ja, eh, ah, Klaw, Klaw någonting Klaw, ja. det är typ som Santa Claus ja, typ K-L-A-U-E Klaw ja. De tyckte jag var riktigt sköna. De tyckte jag var typ de bästa i filmen. Plus den här kvinnliga livvakten hon hade. Eller han hade. Rakad skalle. De, de tre tyckte jag var några av de bästa. De du, tänkte jag var på, du tänkte bra. på som T'Challa hade. Ja, precis. Ja, då är jag med. Ja, precis. De mm. tycker jag var riktigt bra, de tre. Liksom. T'Challa var okej. Okay. Inte något märkvärdigt. Men jag tycker den karaktären är sjukt Hans syrra var väl lite halvskön. Det var typ. Morsan och de där. De syntes inte så något speciellt utan det var de tre som jag tyckte var lite över andra. Och de kunde göra coola fighting senare också, eller roliga. Men för det mesta jag tycker jag bara att filmen var överdriven. Inte något speciellt. I en marknad när man trycker ut alldeles för mycket superhjältefilmer. filmer så är det här bara en i mängden som inte ger mig någonting nytt förutom dåliga bilscener men det kommer säkert du inte som du har läst komiksen och grejer. Men för mig ut, nej, den var inte jag, jag kan inte säga att den är bra för jag den var under okej. Okay. För, för den hade bra delar men i det totala så jag njöt inte av filmen eller hade inte jag tycker inte filmen var underhållande för mig. Vad tycker du om filmen? Ja, jag kan väl börja likadant som du. Eh, skådespelarna är ju stora och häftiga och bra och gör ändå delar av, eller, många av dem gör ju ändå bra ifrån sig, det måste jag säga. Vad jag än tycker om filmen så har de ju ändå gjort eh, de har ju gjort sin, sina karaktärer rätta, det kan jag tycka. Mm. Dock så är karaktärerna tråkiga. Jag håller med T'Challa han, hur, han hur man nu uttalar mm. Hans namn, Black Panther Visst, han är alltså, Han som skådespelaren I sig är ju kul eller, alltså, gör, gör, gör ju vad han kan med en tråkig karaktär Tror jag, i alla fall jo, men det för Han med. känns torr och trist Hela det här att de, de försöker skämta till det hela tiden Men det, det faller liksom bara platt För att den karaktären de försöker skämta om skulle liksom aldrig vara på det viset på något vis, känner jag. Nej. Eh, och fortsättningsvis, jag håller med. Skurkarna är ganska häftiga. Killmonger tyckte jag var asball. Det tyckte jag var, alltså han gjorde det jävligt snyggt. Mm. Hela, hela grejen, hur de presenterar honom, hur han kommer in i storrun. allting sånt. Jättesnyggt, tyckte jag var mm. intressant. Eh, Michael Men det... B Jordan där han som spelar Killmonger han ska ja. ha en jävla propp för att han höjde filmen enormt, tyckte jag. Ja, verkligen skitbra gjort verkligen. Eh, gillar till och med den här äh, motståndarklanen klanen eller det här i Wakanda där de håller på, där, de, där, de, där, de, där det mesta utspelar sig. Ja, precis. Äh, Aperna där, eller vad man ska säga. Ja, precis. Det, det, det är ju vad är det, fem olika klaner eller någonting sånt där. Mm. Och en av dem är liksom inte egentligen med i Wakanda, utan de lever uppe i bergen. Mm. Äh, har väl en egen kung också. Och det, det är därifrån apgrejen kommer. Just, jag tror de tillber någonting som ser ut som en apa åtminstone. Mm. I comicsen så har han kraft eller något Han bär en dräkt av en vit apa i... Vad heter ah, det? Okay. I serietgänna och sånt. Det är därför det är väldigt mycket apor. I den här mm. filmen så har han en mask som hänvisar till den komiken och grejer. Ja, precis. Så det är därför jag ser aporna, så att folk förstår vad jag menar. Ja, det var det jag också tänkte jag skulle försöka förklara det lite mera. Han gör det fantastiskt. Han drar några av de bästa winelinerserna i hela filmen. Skitbra Cheesy som fan ja, Men, men kul. de var roliga var kul Jo jag tyckte verkligen det var kul Det var det uh, Då allt det håller upp filmen jättebra Men det är just Black Panther i sig Det blir inte bra Och det är precis som du sa Nico Det här med Han är ju fan Superman mm. Jag tycker det är skitballt Alltså Konceptet uh, Black Panther kan vara häftigt det, det, det är samma sak som ni som lyssnar på våran comics uh, Podd också konceptet Black Panther köper jag. Alltså det kan vara häftigt, det kan vara bra, det kan säkerligen göras snyggt. Men det är ju ingen som gör det. Det, det, det är ingen som lyckas få till det där att det faktiskt händer lite spänning. I den här filmen så får han ju en jag tror till han har den nog kanske inte första minuterna, men det är inte mycket till spoiler för den finns med i trailer och skit. Han får den här dräkten som du pratar om, Nico. Mm. Som vad man än kastar på den, i stort sett, så kommer den att absorbera all kraft. Och så kan du sen bestämma vart i dräkten du ska föra ut den någonstans. Mm. Så att även om du blir skjuten i magen med menar, ett automatvapen i 40 skott, då kommer du att kunna bara säga, okej okay, shit, jag ska köra Iron Man och bara så här, släppa ut genom handflatan. Ja, då är det lugnt. Mm. Det gör, du. gör det bara. Det är lugnt. Du får göra så. Och ja ah, det, det gör honom så jävla overpowered mm. och det gör det blir så jävla konstigt varför han inte bara skulle avsluta de här problemen så mycket fortare än vad han gör mm. eh, Storrun och hela uppbyggnaden så på det viset tycker jag är lite konstig visst, det, är, det är samma problem finns i jättemånga superhjältefilmer men har man bara i den här filmen så hade man bara gett fan i tradition så hade det liksom inte varit något problem, typ. Mm. Det, jag säger inte mer än så. Men jag, jag tycker att det inte, jag tycker inte att det är... Så att jag, allt i filmen är i stort sett bra förutom filmen. Mm. Hur kryptiskt det än låter. Så mm. alla gör jättebra individuella performances och det mycket passar bra ihop. Men det flyter inte ihop till en hel film. Det, det, det, är, det är svårt att ta det här som en film när man kommer från typ Spider-Man eller man kommer från Deadpool. Alltså alla de här nej. filmerna innan gör att även om den här filmen för, inte vet jag, fem, tio år sedan hade varit det bästa och coolaste superhjältefilmen vi hade velat eller kunnat sett då så är den fan nej idag. Mm. När, när de har släppt så mycket annat bra i före. Mm, eh, precis. Då då för att ta upp det du pratar om här, bilscener hit och bilscener dit. Jag tänkte precis ta upp det för de har ju tagit någonting av The Fast and the Furious och det är att fort det är bilar så gör man det värdelöst. Ja, Åh, det, ja det, det, är det är faktiskt fruktansvärt. 8. Det är faktiskt <laughs> fruktansvärt i den här filmen för det är alltså så att jag i biosalongen verkligen tappade all tilltro till filmen medan jag sitter där. Och det är fan, jag brukar vara, av oss två så brukar jag vara den väldigt snälla och väldigt säga: jo men det här, det kan gå i slutändan. Men det var fan det sämsta jag har sett. <laughs> ja men det på riktigt. Och, och visst, återigen, det här är ett par scener i filmen som är det sämsta jag någonsin har sett. Mm. Vet du, finns de med i någon trailer? Får jag spoilera det här? Det enda som är med är när han sätter klorna i däcket. Så det andra ja, är spoiler. Så det tänker det jag upptäcka det andra som var ännu sämre. Ja, det räcker. Den biten. När ja. han alltså hänger på sidan av en bil. Mm. Bara drar fram sina skitballa klor. Och sen bara kör in dem. Alla fem fingrar rakt in i en fälg som snurrar. Jag vet inte hur fort. Mm. För det ser ut att gå fort i alla fall. Och den bara så här pulveriserade. Alltså det är så dåligt. Oh. Det är så dåligt. Jag kan liksom inte se vad och varför man skulle behöva göra på det viset. Det är det som jag tycker gör, gör det sämre. För Men att det... han hade lika bra kunnat ta för vad jag hade köpt. Mm. Det var om han hade tagit sina klor och satt dem i däcket. Satt i däcket så han får punka. Ja. Det hade jag kunnat köpa. Alltså, det, är så här, det är bara stoppa klon i närheten av däcket så kommer den till slut att skära in hur som. Mm. Men när han sätter den i med ett, alltså i en fälg alltså det borde ha varit slarvsylt av hela, den där lilla dräkten kan inte ha gjort någonting, det borde ha varit slarvsylt av hela armen, tycker jag. Så att, ja. ah. Men tyvärr ah. är det sådana dumma val de har gjort som vissa scener som inte behövs eh, karaktärer som inte ens behöver vara med vad heter, Marty Freeman där Everett K. Ross Jag tyckte ja. att han tillförde någonting av filmen, han behövde inte ens vara där egentligen. Det var liksom i slutet de använde honom för att han, måste, han var där det är liksom ja. det jag bara, men han behövdes inte överhuvudtaget sådana där så det är lite det är bara de har en bra grund men sen har de bara slarvat med resten och gjort dumma val så mm. jag tycker inte filmen var bra nej det, jag måste faktiskt jag är benägen att hålla med jag tycker faktiskt inte att den var bra det var den inte det alldeles för mycket hål alldeles för ointressant karaktär nej det, jag tycker inte att det var bra mm. Och sen är det som vanligt med Black Panther och någonting som inte jag tycker om med serien och det heller. Det är all den här politiken. Jag tycker inte det är intressant för Femöre. Jag fattar varför den är där och allting. Men jag tycker det är skittråkigt. Om med en tråkig karaktär, med tråkig politik och ja, halvdans story då sätts det inte ihop bra. Hur bra resten runt om är så, nej. Det, det, det är inte tillräckligt. Det, de... De skulle behövt en lugnare liksom, tempo eller något annorlunda. Bara skippa det här, vad heter det? Allt det här med politik. Sätt in det i comicsen, det är redan där. Eh, ha han, liksom, låt han bara slåss mot en skurk och och man behöver inte göra så överdrivet hela tiden. Och så som sagt, många av fighting-scenerna såg inte bra ut eller någonting heller. så Nej, tyvärr. Det var, det var en besvikelse tyvärr. Ja, och jag kan hålla med dig där när du pratar just om politiken och det. Jag tycker det, jag tycker det är den bra biten i komiksen till exempel. Alltså just när de har politiken fram och tillbaka. Det är liksom man vet att så här, okay, så här kan man inte göra och fram och tillbaka. Vad som stör mig både i komiksen och i filmen nu är ju att alla vet ju att han är Black Panther. Ja. Vad har han då för överhand eller inte över? Alltså, det spelar ju ingen roll då. Var, varför hålla, med, pol, hålla på med politik? Varför inte bara säga så här ska det vara, eller så här vill jag ha det? Vad ska han hålla på och springa runt liksom? het gröt liksom hela tiden. För? Och li, samma sak, skurkar, jag fattar inte. Det vet jag, vad jag vill prata om när vi pratar comics. Om alla vet vem man är, hur svårt ska det vara att få bort på någon? <laughs> ja, det var konstigt, var konstigt. Nej, men tyvärr. Den får icke-godkänt av oss. Men nej, för är snäppet under okej, okay, eller vad ska man säga? Jo, men jo, det, det är ju där. Alltså, det, mycket är, är bra och kul, mm. men det är också de grejerna som bara gör eller som gör att det inte blir en katastrof. Mm. Ja. Alltså, men det, det är för att man jämför det med super, alla andra Superhjältefilmer som du sa. Det är ju Absolut. Det. Och då hamnar den i nedre strecket för ja. att det har kommit så andra mycket bättre för som, och hade att kommit ut för tio år sedan, ja, den hade kanske inte varit bra överallt. Men den hade varit, då hade den faktiskt varit bra. Men nu, nu har vi ju sådana höga krav. Tack vare att det har släpps så mycket bra. Och att det släpps hela tiden. Så nu mm. är de inte tillräckligt då kommer det ju höras tror jag. Ja, ja, men precis. Och det var vad vi hade nördat. Så vi hoppar in i nyheter. Shoot! <här> De flesta nyheterna förutom sista här har vi tagit från IGN ganska rakt av. Vi har bara översatt dem. Så vi börjar med. IGN har bekräftat att Jumanji uppföljare finns i verket på Sony Pictures. Jumanji, Welcome to the Jungle-skribenter, Scott Rosenberg och Jeff Pinkner är för närvarande i förhandling för att skriva efterföljaren. Regissören Jake Castan förväntas också återvända när han arbetar med Pinkler och Rosenberg på uppföljaren. Filmen har ingen titel eller startdatum för produktion eller ett släppdatum ännu. I uppföljaren förväntas också Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black och Karen Gillan att återvända. Uppföljare på Jumanji, Welcome to the Jungle, vad tror du? Alltså, jag har inte hunnit sett det här än, men jag ser ju verkligen inte hur du ska göra en uppföljare på det här. Ser du det, det du som har sett den? Jag tyckte Welcome to the Jungle var bra absolut ingen uppföljare, jag förstår inte vad de ska Men ni har gjort, redan gjort att de hoppar in i de här barnen hoppar in i tv-spelet ska de göra exakt samma sak igen eller är det så att spelet kommer in i våran värld så att Jack Black och alla de där är tillsammans med barnen som det var tidigare och vad ska det vara, jag kan inte se hur de kan göra det här bra på något sätt åt vilket håll, det är, jag förstår inte det alls och jag hade ju heller sett att man kanske gjorde som tidigare. Så vad var det, 20, 10, no, närmare 20 år sedan första Joman kom. Vänta 20 år till och så kör vi på en ny då istället. Vi kör den var 20 år. För jag kan inte se hur de kan göra det bra nu. Om de inte, oh, vi ska göra det i VR och vi ska dit och under men nej, lugna er. Nej, jag kan inte se hur de kan göra det här bra. Så jag, jag tycker det är en i det. Det ska bli spännande att se vad de tänker göra med det. Det kan jag hålla med om. Dock. Det ska bli kul att se liksom mm. just precis det där som du pratat om nu. Vad gör man för en tvåa på det här? För att mm. Konceptet finns ju redan. Konceptet är spikat. Alltså du, mm. du ska fastna i ett spel som du inte kan avsluta i stort sett. Mm. Men det går, hur dumma ska de här ungarna vara? Om jag får fråga. Mm. De bara sa, ah, förra veckan gjorde vi det här. Nu, oh, vad är det här för häftigt spel? Och så provar vi ett nytt. Det är ju inte direkt som man kommer plocka ur den här jävla kassetten och så stoppa in nästa kassett bara och mm. köra vidare. Då är du ju aspantade. Om det inte är någon de känner som åker in i spelet och de ska, oj, liksom in och rädda den då. Det är väl det då. Men var storyn bra i Welcome to the Jungle? Nej, den var värdelös. Det var de här små, quirky sakerna som var bra. Att de var så mm. dumma, dumroliga. Men nu har vi sett det dumroliga. Ingenting i den nya kommer ju förvåna en. På, typ på den nivån som det var med den här tack vare att det var nya karaktärer och sånt. Så jag, nej, jag ser inte hur det kan bli bra. Jag ser verkligen inte det. <laughs> det förstår jag faktiskt att du inte kan se för det gör inte jag heller. Nej. Nästa nyhet är PlayerUnknown's Battlegrounds problem med fuskare har varit ett stort problem för spelet. Och senaste data från företagets anti cheat Tech leverantörer BattleEye indikerar att 99% av kontorna som har blivit avstängda för fusk är från Kina. Joxys story rapporterar statistiken och tillägger att 46% av PUBGs totala spelare är baserade i Kina. Det gör att problemet är stort i PUBGs viktigaste territorium. 99% av fuskarna är från Kina. Varför kan Kina inte vara hedliga? Vad är det för fel på dem? Nu sa de ju också att nästan hälften kommer därifrån. Mm. Så att visst, men det är ju fortfarande så då att 99% är där och 1% är på resten då. Det, ja. det, det är ju väldigt mycket fuskande då. Men frå jag, jag, jag måste ställa mig frågan igen. Varför fuskar i det här spelet? Ja. Nej, det är ju helt värdelöst. Jag, jag har lyssnat lite på poddar och sånt som pratar om det här och det var någon som hade suttit och kollat på en video och så här när vi var en spelade så där eftermatchen så här kunde man tydligen vinna och kolla på videos och sånt när folk spelar. De här uppe som under en match inte såg en andra karaktär och ändå fick 30 kills. Man bara, vad är det för roligt med det? Jag fattar inte vad folk håller på. Alltså det är helt värdelöst. Och Absolut, 46% procent av spelarna i Kina det är en jävla bra procent. Men 99, ta med fan, jag fattar inte hur du kan vara så illa. Nej, det är, så men, frågan är, ska vi blir göra det inte som... Lite... Mm? Blir det inte lite så att fusk föder fusk också? Alltså jag tänker ändå så här att har skit, skit många redan börjat fuska så är det ju väldigt många där ute som känner så här, okej okay, shit, för att jag överhuvudtaget ska kunna hänga med så fuskar jag också. Ja, jag skulle ju hoppat av spelet istället för att börja med fusk, för det gynnar ju inte någon, så jag fattar inte det där överhuvudtaget. Det är Nej, helt det, det blir sant i och för sig. Det är sant. Nej, Nej jag förstår inte. Idioti. Uh. Nästa nyhet är Psyonix har meddelat att turneringar kommer att komma till Rocket League i vår med en beta för att börja denna månad. Uppgifterna avslöjar på Rocket Leagues webbplats där det anger en beta-version som är utformad för att testa det nya användningsgränssnittet och det allmänna funktionaliteten kommer att löpa 21-23 februari på Steam. Betan gör att spelare kan skapa egna turneringar eller delta i tävlingar som andra spelare har skapat turneringsläge i Rocket League är det någonting man vill ha, eller? Ja, för fan, det här är ju skitbalt, ju. Absolut, att spela med polar och sånt, men över nät och sånt nej, jag ser det inte riktigt men Det är kul att det kommer men jag ser det inte riktigt någon jättenödvänd före, om man säger så. Det beror väl lite på hur stort det här kommer att bli kan jag tänka mig för att, jag fattar ju, kommer det bara vara så här, inte vad fan vet jag åtta personers turneringar hit och dit alltså snabba, koncisa och få det liksom överstökat på en timme då tycker mm. jag inte att det kan vara kul jag skulle tycka det dock var jävligt kul om man gjorde det till en, alltså en om det blir stort, stort då vore det häftigt kan jag tycka Tänker du mer som en season eller då? Ja men lite, li, alltså inte mer strukturerad form liksom verkligen där du faktiskt kan få se okej okay, det här är de jag kommer att möta eller det här är de som är potentiellt kommer att få möta och det, det är så här många omgångar vi kommer att köra. Och det är, liksom, det är hit alla strävar emot. Liksom. Det, det skulle jag tycka vara häftigt. Mm. Absolut. Vi får se vad de gör med det. Vad det blir för kul. Absolut. Nästa nyheten vi har är. Arnold Schwarzenegger samfogar kärsten av Kung Fury. Funktion, funktion, längden till kultfilmen med samma namn. Inget ord nu på vem Schwarzenegger kommer att spela i filmen. Men han kommer att spela tillsammans med den nyligen gjorda Michael Fassbender och David Hasselhoff. David Sandberg som skrev och regisserade den ursprungliga 2015-filmen Kung Fury, kommer också att spela in och producera uppföljaren. Inspelen börjar i sommar i USA och Europa. Har du sett första Kung Fury? Nope. Nej, synd då. Uh. Jätteskumfilm, jätteskärmig, jätteskön. Arnold Schwarzenegger och David Hasselhoff, riktigt jävla coolt. De passar in i sådana dumma filmer. Michael Fassbender vet jag inte fan vad han gör där, men... Nej, det ska bli kul. Jag vet inte fan om det kan bli en bra längd film. Men man kan ju hoppas. Spännande att se om ett annat. Mm. Sista nyheten, eller det är lite mer info mest... Uh, vi har ju ett stort lan här i Uppsala som heter Börde. och nu visar det sig att Retrospelsmässan kommer till Börde i Uppsala. Skandinaviens största spelkultursevenemang kommer till Uppsala och landar på datafestivalen Börde, som är både Sveriges äldsta lan och det största som arrangeras ideellt. Tillsammans skapar vi Börde Retro och kraftsamlar en mängd olika aktiviteter som har koppling till gamingkulturen. Evenemanget sker 10-12 maj på IFU Arena som Uppsala största och nyaste idrottsanläggning. Totalt kommer 1000, måste vara kvadratmeter kanske, fyllas mm. med aktiviteter, arkadspel, flipper, utställare, marknad, gamla spel och spelmaskiner. Säger Carl coolt. Häftigt, riktigt häftigt. Mm. Men det stoppar inte där. Vi får även Birdicon. En spelfestival i Uppsala. BirdyCon är en spelfestival för analoga spel i Uppsala. Spelfestivalen lanserar tillsammans med den stora datafestivalen Birdy och drivs av några av Uppsalas största spelföreningar tillsammans med de ledande spelbutikerna och med support från studiefrämjande i Uppsala. Bördekom äger rum på IFU Arena den 10-12 maj och besökarna kommer att få testa Magic, Caracassonne, Catan och andra spännande brädspel, kortspel och figurspel. Jag allt som hör den analog analoga spelvärlden till. Det kommer finnas gott om tillfällen att delta i både turneringar och spontana spel. På plats finns annat föreningar Starfighters och Bork och spelbutikerna Fantasia och Prisfyndet. Och det kommer att bli olika aktiviteter, testa på spel och erbjudanden. Det är gratis och bes att besöka BirdieCon men för att få delta i turneringar med prispengar så måste man ha köpt en BirdieCon-biljett och anmäla sig i förväg till turneringen. Jag gick ut på deras hemsida och försökte hitta olika priser och sånt och det var inte lätt kan jag säga. Så jag tog kontakt med Birdy istället och har nu fått vad biljetterna på de olika kommer kosta. Ah, uh, nice. Och så tog jag självklart bort det som var självklart. Uh, BirdieCon-biljetten... <laughs> Jag tog, det var den jag tog bort på för att jag lagt in det andra. börde biljetten stod 250 kronor om man ska vara med i turneringarna. Mm. biljetten för att ta med sig data till Birdy är 549 kronor. Ska man bara dit så kostar en dagsbiljett 200 kronor eller tre dagars biljett 200 kronor. Verkar som så. Jag rekommenderar okay. att köpa en tre dagarsbiljett för det är samma pris för tre dagars biljett som en dagars biljett om inte de skrev fel till mig här. Fan, det verkar ju jättekonstigt. Men okej, okay, ja då är det ju. Uh, då, då är det ju bara tala tre på en gång. Precis. Grejen är Birdicon är En liten separat del som ligger utanför Birdie och retrospelsmässans område. Uh, okay. Så bördekon kan man gå in gratis på, men de här en dagsspilat och tre kostar för att komma in till Birdie och retrospelmässans del. Mm, mm. Så det är den information jag fick av dem helt enkelt. Så Kanon. men. Bör det bli ännu större? Jäkligt coolt. Tionde till maj. Du var borta då, vi såg det Ja, jag tror, jag tror mig redan var uppbokad och på annat håll då faktiskt, tyvärr. Så ja, ska vi kolla in och kanske åka dit och kolla läget och testa lite och checka och kolla. Jag tar inte med några jävla data för jag är ingen är konsolspelare. Men checka läget där man vill göra och kanske öka på Playstation 2-samlingen. Ska ni dit kan ni höra av er Kanske jag får någon att gå med Så det inte blir som på eh, Stockholm Comic Con, När du lämnade mig där också Det är mitt eget öde att få gå själv Jävla nisse Som, att, som om att du hade tråkigt Som om att du hade tråkigt <laughs> Nej, Jag klarar mig själv Det tror jag absolut att du gör Och det var nyheterna, vi hoppar in i ämne ditt ämne. Ja, mitt. Wow, okej. Okay. Fan, äntligen får jag börja. Eh, jo, jag tänkte mest på hur, hur handlar vi spel eller hur införskaffar vi de spelarna vi kör? Tänker såhär, vi kan börja direkt. Du, Nico, jag vet mm. att du och jag är lite annorlunda här. Eller du fan är ju på alla halver samtidigt, tror jag bestämt. Yeah! N när du köper nya spel, de du spelar som vi pratar om i podden här till exempel. Mm. Digitalt eller analogt? Både och. Okej, okay, varför? Eh, vilken är vad liksom? Och varför? Är det spel jag verkligen ser fram emot? Ja. Då köper jag dem med skiva. Jag vill ha skivan, jag vill ha det i hyllan. Man ser ju här uppe i min, att jag har ju Playstation 2-spel och att jag gillar hur det ser ut i hyllan. Och men eh, jag gillar och speciellt är det något spel jag är verkligen hajpad för. Då blir det ju Collector's Edition och allting. Ja. Jag är ju äckligt hypad på Far Cry 5. Så där har jag Collectors Edition plus en special Far Cry 5-figur på bossen. Boken är på väg. Två t shirts och en mugg. <laughs> Så jag hoppas spelet är bra. <laughs> Okej. Okay. Ja, då, okay. då, då har vi konstaterat det. Beroende på hur, hur hypead du är inför spelet. Eh. Precis. För, är det indie-spel och liknande? Ja. Alltså mindre spel, indie-spel eller om det är någonting jag är osäker på om jag verkligen kommer... Om det är någonting... Alltså oftast är det, är det under 300 kronor eller liknande, då köper jag det via nätet. Och spe, eller re och liknande. Då är det ju direkt på konsolen för då vet jag, då, det här kommer jag att spela men kanske inte spara på eller något sånt där. Så då blir det mycket nej, nej, enkla. Eller sportspel också, det lägger jag direkt på konsolen också. Ja, Hur ja. Du då? Jo, men det är väl, det är väl i för sig smart. Eh, I mitt fall så. Jag tror fan inte jag har några analoga eh, spel kvar. Inte, inga nya. <snick> okay. eh, jag, jag tror inte jag har köpt ett enda nytt spel i, på skiva. Förutom de jag har antingen fått eller tagit över, eller köpt av dig vidare liksom. Och då är de inte mm. tekniskt sett inte nya längre. Eh, Nej. För jag, jag kör allt digitalt. Det är så mycket enklare, så mycket smidigare. Jag behöver inte gå till någon jävla affär eller bestämma eller sitta och vänta eller beställa eller ingenting sånt. Utan det är, bara, det är nästan lite för enkelt. För det är bara så här, köp. Ja, den, det, det kortet eller det, därifrån ska ni ta pengarna. Kör. Och det mm. passar mig perfekt. För då kan man i <laughs> impuls köpa spel när man sitter hemma liksom. <laughs> det är det som är så farligt. Men ja, jag vet exakt hur det är. Jo men det, alltså, i alla fall för mig jag tycker det är så jävla mycket enklare för man sitter där antingen sitter du och jag och pratar om någonting eller om vi sitter och pratar här i podden om någonting och så bara i stort sett vänder man sig om, startar upp PS4 går in och kollar och bara fan det fanns ju här fan det var ju billigt med ju. då klipper man ju till direkt. Det hade aldrig hänt om jag skulle behöva gå in på en hemsida sätta mig och leta efter spelet, beställa spelet sen sitta och vänta i en vecka innan jag får hemmet, då är jag redan ledsna och inte vill ha spelet när jag får hemmet i postlådan Mm. Eh, däremot så förstår jag ju dig och du som verkligen alltså som Far Cry 5 är man astagad på någonting eller man vill verkligen bara ha spelet de, den känslan kommer ju inte att bara svalna ju närmare Nej. release date eller ju närmare du får att få hem det utan det, det kommer ju liksom bara den kommer ju vara där hela tiden så att mm. då förstår jag att man kan beställa hem den till exempel sen att du går lite bananas mm. lite då och då mm. inte mitt problem alltså det gör ju Ah, sluta ha lag din jävel uh, <laughs> Det som är Just på Far Cry till exempel Det är att jag ja. älskar ju de tidigare Spelen, därför är jag ganska säker på Att jag kommer gilla det här också Och det är därför jag vågar göra den här chansningen Senast jag gjorde det innan Det var Witcher 3 Och då chansade jag det rejält Jag skaffade Collectors Edition till exempel Och Assassin's Creed var likadant Men Assassin's Creed har jag älskat tidigare Men det här är första gången jag är riktigt bananar ut innan spelet har släppt. Witcher och sånt, så det, är, det har varit Collection Edition, men som kepan jag har på mig och sådana där grejer, kläder och liknande. Det har jag först beställt efteråt. Nu går jag bara att ut så att jag har allting innan spelet släpps så att jag kan läsa boken, jag kan allt sånt där. Så det, är, det här är en ny eh, lägsta nivå för mig. Om <laughs> säger. Härligt, härligt. Men om vi då, det är ju nya spel, alltså det är spel som inte har släppts sen. Om vi går vidare till mm. begagnade spel då. Alltså om du säger om du skulle köpa det i ett... Det går ju för sig bara att köpa analogt i stort sett. Men hur gör du för att få tag på, på sådana spel? Jag är ju mycket på tradera. Men där köper jag i fulla paket. Där köper jag inte single paket och sånt för det tycker inte jag är värt pengarna för eh, som sagt, det är typ jag ändå köper där i Playstation 2 eller om jag ska ha nå om vi säger till Far Cry som inte jag har om jag vill ha en samling och liknande att jag vill bygga upp min samling som Halo-spelen, mm. där vill jag ha alla Halo-spelen då börjar jag där köpa upp det en och en men annars köper jag, bunkrar upp i paket för jag tycker det som är negativt med det här del och sånt är att de tar sånt jävla överpris på single spel för folk vet inte vad spelen är värda så då bara, men det är som ett nytt spel nästan. mamma. nej, så ska det inte vara. Det är ett spel som du har uppe för 300 spänn är knappt värt 50 kronor och liknande. Så därför satt jag heller på, ja, men jag köper ett stort paket för 800 spänn och så får vi se vad jag har och inte liksom. Men då, nu är jag uppe i 400 spel på Playstation 2. Så nu är det, då köper jag endast paket om det är minst sju spel som jag inte har tidigare. Och så köper mm, jag kanske mm. för en viss, så att det, det, jag märker att ja, men det här är ändå värt det och sen Ja, i vanliga fall har jag massor med spel skulle kunna sälja, men jag är ju bort dem för att jag tycker inte om att orka orkar inte gå in och sälja skiten. <laughs> men om du, om vi säger så här då, om du skulle få tag på om, om jag skulle ge dig i uppgift att köpa ett PS4-spel begagnat hur skulle du gå tillväga mm. då? Begagnat, alltså det är som så butikerna i Uppsala och sånt är så jävla dyrt, så det är ju Tradero och liknande. Mm, mm. Men ja, det, för, för det har man ju mer koll Är de nya spel det Och då vet du ju ja, Ett nytt spel kostar 600 spänn Så under det är det ju fortfarande värt det Så det beror på att mm. det var istället vad man vill lägga för Ja precis ja, Det beror ju i och för sig lite grann på vad det är för spel också Och hur bra, hur bra man faktiskt tror att det kommer att vara Dessutom i slutändan sen i för sig. Mm men du, du brukar ju köpa, vad köper du dina spel? För du brukar ofta åka och hämta grejer och sånt. Det gör jag ju aldrig, jag kör allt via, vad heter det, paket. Så jag köper du via blocket sånt där du måste åka och hämta? Eller du kör aldrig att du får hända på posten, eller? Jo, för fan, jag får det mesta på posten. Alltså när jag till exempel handlar Gameboy-spel och sådana saker, det är ju alltid, i stort sett alltid på posten. Råkar det vara så Det tror jag det sista det hände nu Det var när jag äntligen fick tag på mitt Gameboy Advance Då råkade det vara så att personen bodde I Storvreta Precis ja, ja. utanför stan Och då var, det, då var det liksom Det var till och med så att den som sålde den till mig Skrev och frågade Vill du ha den på posten Eller, ska jag komma, eller ska, kommer du att hämta den och jag var så här, vad syftar personen på? Jag har aldrig fått den här frågan tidigare. Gick in, kollade på personen i själv Ja, ah, fan, det står att han bor i stora Ja, ah, vad fan, nu kan jag väl lika bra åka och hämta och slipper jag betala. Det fan vet jag vad det skulle bli, en hundring i frakt eller något sånt där. Mm. Det var, då var det liksom fortfarande billigare att sätta sig bilen och åka dit och hämta det. Nej, precis. Annars, kommer, Nej, annars jag... kommer allting på posten. Ja. Nej, för jag köpte ju ett paket ändå som jag hämtade i Uppsala. Det var via Facebook- det var någon, jag vet inte vad för. Det var en 200-ing om det. Ett stort paket med dansmatta en rosa konsol, doser, jättemånga spel och grejer. Och det, konsolen funkar inte. Så därför försökte Nej. de sälja bara bli av med den för att det tog plats. Och jag har ju min samling i min, mitt glaskåp här på konsoler, olika Playstation 2 konsoler och liknande, så jag visste ju jag ville bara ha den rosa konsolen inte för att spela utan bara för att visa upp så för mig gjorde den ingenting att den är sönder så då, det är enda gången jag åkt och hämtat en konsol så har jag fått allting på posten ja, ja men vart handlar du någonstans då när du, när du faktiskt handlar, nu spelar det ingen roll nytt, gammalt, alltså vilka butiker vänder du dig till <här> eller vilka butiker skulle du absolut inte vända dig till Um. Game har ju lagt ner men annars, jag hatar ju Game så det var ju tur att de lade ner hela skiten uh. de är så jävla butiken är Uppsala de var så jävla okunniga och förfar, varje gång jag gick in där höll jag få spader för jag kunde dubbla så mycket som varenda säljare där och de hade ju ingenting och noll koll på någonting och ena chefen, jag sökte ju jobb där förut och ena chefen, han kom en och en halv timme för sent till intervjun med mig och sen betedde som ett jävla arsle. Så dit gick jag ju aldrig igen. Ja, oh, det är och sen, inte bra. Nej. Eller jag gick in dit en gång senare och då visade det sig att nej, han kunde ju inte någonting. Jag kunde ju bra jävla mycket mer om spel och jag kan lova att jag är en bättre säljare än honom också. Så, här, så det var ju katastrof så jag slutade gå till game. För mig är det webbhallen. Jag är i stor kund hos webbhallen. Det är där jag har ju köpt för mycket grejer hos webballen. <laughs> <laughs> Annars spel, jag har aldrig spelat. Jag köper ju gamingprylar, typ kapsar och sånt, Så köper jag mycket på Sweden Rockshop. Sweden mm. Rockshop mm. har jättebra kläder och kapsar i nördprylar och sånt. Men de har inget spel. CD-on och de köper jag aldrig spel på heller, utan det är... där köper jag ju filmer och grejer. Nej, så alltså, det är webbhallen jag är stor kund hos så så som sagt, Tradera hänger man på och kolla lite om det är något som är svårt att få tag på eller sådär. Du då? Eh, alltså, i mitt fall så blir det ju alltså största delen Game, GameStop som finns kvar i stan här inne. Där går jag ändå och kikar mm. lite då och då. Men det är sällan jag köper någonting där. Alltså. Jag går mer dit bara för att bläddra okay. igenom deras begagnat låda. Kanske kolla om de har någonting, någonting liksom, något kul event eller någonting sånt. Liksom re reklam för... Annars så går jag bara förbi där när jag känner för att gå och titta på spel när jag är nere på stan. Eh, annars är, jag har inte kommit in i det där och att eh, faktiskt beställa så mycket på nätet alls faktiskt. Utan mina digitala, alltså mina spel kommer ju direkt från PSN, alltså PlayStation Network, därifrån från PlayStation Store. Mm. Där köper jag allt mitt digitalt. Så det var därför jag ville liksom kika lite grann vart någonstans du faktiskt införskaffar det här. För Sweden Rock shop har jag faktiskt till exempel, inte varit in på och kikat alls. Hört en del Nej. om det, men liksom inte var in och kollade själv. Så där kanske man ska glida in och kika på att fylla upp garderoben lite grann om inte annat. Ja, de har ju riktigt bra grejer. Men det är så här, de har ju frackar med... De hade en Batman-frack och grej nu. Jag tror de har den lila Joken-fracken kvar. Som man är wow. sugen på att köpa, men det är ett och två och betala. Så jag skulle ju se jävligt hård ut om jag går på bröllop med den. Men jag <laughs> fan. Coolt. Nej men det, de har så jävla mycket grejer så det kan jag, det heter ju inte Sweden Rockshop längre utan det heter ju emp.se mm, eller kommer mm. det vad det så googla emp så kommer det upp på en gång och där hittar ni där kan jag, ska ni ha nördkläder, gaming film, allting då är det dit man ska gå, det, jag kan inte säga någon bättre butik med kläder och liknande det är där jag köper alla mina capsar. jag har hur många som helst jag har kläder, jag har så jävla mycket de har så jävla bra grejer där rekommenderas ja. Absolut, och om ENP skulle vilja göra reklam eller köpa in sig här och så, så går det alldeles ypperligt, det är bara att höra av sig Hur som, då får vi glida in och kika lite grann där om jag inte kan införskaffa lite egna prylar också Men vad ville du prata om då? Jag vill prata om maskottar De olika maskottarna, vilka är det som är bäst i de olika konsolerna och jag skulle vilja prata förut i retrotiden så hade man ju sina de, de distinkta maskotar på de olika konsolerna. Jag skulle också mm. gå igenom vilka maskottar vi har idag som är för de olika konsolerna. Vem är PlayStation's maskott idag på Playstation 4? Vem är maskotten på Xbox One? Vem är maskotten på Nintendo Switch? Och nå ja, Steam och liknande. Och det är ju det, vi, det, är det jag vill kolla. Men först, har du någon favoritmaskot du någonsin haft sen du var liten? som ja, men det här När jag tänker gaming så är det den här som kommer först i tanke. Sonic. Why? Alltså, för, för att det var det jag spelade. Mm. Det är jätteenkelt. Det första jag tänker på är Sonic. Sen tänker jag på Turtles. Och varför är för att vi hade. Det var i stort sett det spelet jag hade. Sonic. Det enda, enda jag kunde sitta och spela. Sega Och i, i soffan bredvid mig När jag sitter och spelar så har jag alltså en Då så var han ju lika stor Som mig, mm. Turtles Leonardo med svärd så här så satt precis bredvid mig Hela tiden, så det, det, det är de två Som jag tänker på när jag tänker tillbaka på Vad jag spelade för mm. Och därav är Sonic absolut Sen kommer ju Mario där, självklart kommer han där Men han är långt efter Sonic I alla fall hos mig mm. Så, sträcker mig inte för bild. Min är ju självklart Amaria. <laughs> Men det är ju exakt samma sak där. Mario var den första jag spelade på åtta bitars. Super Mario Bros. 1. Det, är liksom, det var där man hela resan började. Och sen, tänker man spel så är det ju Mario. Liksom. Det, det kommer inte upp någonting annat. Det är, det, det är liksom direkta. Och... Uh, och jag har, ju, sen har jag jag gillar ju maskotar. Det har ju alltid varit Donkey Kong. Men mm. eftersom Mario är så stor så har jag han, han är en maskot men han har aldrig lyckats slagit så pass. Mm. Däremot Crash på PlayStation. Uh, Spyro var också tänkte jag förut. Det var PlayStation. Mm. Senare har det ju blivit på olika konsoler men i början för mig var det just Crash och Spyro det var PlayStation. Uh, Xbox så hade vi Master Chief uh, Nintendo som sagt Mario och liknande men uh, vad har du för olika maskotar du kommer ihåg som när du tänker liksom maskottar i tv-spel, vilka är det som sticker fram lite extra alltså jag tänker ju även på, alltså Crash är ju en stor för mig mm. också för att det, i mitt fall så var det liksom Sega, Sonic, sen klev jag upp till Playstation 1 och Crash Mm. så det, det, det är ju liksom det, det är däremellan jag hoppade så såg min evolution nu. om man säger så då i spelvärlden mm. uh, därefter så har du ju Ratchet Clank också mm. ganska stark i alla fall i, i mitt de var ju ändå en karaktär på något vis kanske inte så mycket en maskot i sig men det är ändå sådär som fastnar på något vis mm. uh, sen har du ju eh, precis de som du nämnde också, det är så, självklart Master Chief, Xbox för det är också efter Playstation 1 så klev jag på Xboxet och då första spelet Halo, så klart Vad ska man mm. annars spela? Uh, så att det, det är de där klassiska liksom som, som jag har haft. Och jag, är ju inte, jag har ju spelat väldigt mycket mindre än dig på den tiden då man faktiskt använde maskotar på det sättet. När man promotade verkligen allt med dem. Mm. Jo, absolut. Och sen senare tid på Playstation 3 och sånt Alltså det är ju inte maskotar på så sätt riktigt men den jag liksom tänker Playstation. Det var ju Kratos ja. från God of War. Det var Nathan Drake för, från Anshadet-serien. De var ju ändå utom för att de var ju så distinkta med Playstation 3 liksom och sådär Playstation 2 också. Då, men speciellt Playstation 3 jo. med Anshadet. Så där var liksom, tänk, hör man God of War då tänker man Playstation. Man tänker ja, Nathan Drake till Anshadet och liknande. Absolut, absolut. Det är ju, det är ju absolut maskottar. Det mm. tycker jag absolut. Men det är ju också så, ju nyare man kommer... eller alltså, Det blir just det där som jag, som jag nämnde att ju längre fram man kommer, eller ju nyare, ju närmare nutid känns det som att man använder dem ju inte på samma sätt idag som man gjorde då. Alltså, då hade du ju... Sonic var ju verkligen... Det var, var ju Sega, liksom. Ja, precis. Mario var ju Nintendo. Det, idag är de ju inte på det sättet idag visst, Nathan Drake är Playstation, alltså är, finns hos Playstation men de är, det är ju inte, liksom, det är inte riktigt samma, det känns inte på, som på samma sätt som det var då, för då var det verkligen så här: okej okay, shit, här har vi, här har vi Sonic skjuter honom framför oss, bara så mycket det bara går, han ska göra reklam för allt, allt som är, har med oss att göra ska han göra reklam för, det spelar ingen roll om han ens är spelet det är skitsamma, eller om det är ett spel det spelar ingen roll. Bara han är med där liksom. Ja precis. Och Crash var ju likadant för Playstation. Jag gick och åkte fram till Nintendos huvudkvarter och ställde sig med en mikrofon och skrek skit åt dem, liksom i en reklamfilm och grejer. Det är ju klockrent. Ja. <laughs> Senaste tiden som jag gjort det bra, det är ändå Playstation för de hade ju den reklamen när man fick en spel eller gick in på en pub eller vad det var och alla han möter olika karaktärer som finns på Playstation. Han mötte Krait, och så mötte Nathan Drake och så här skådespelare som såg ut som dem. Och det var ju riktigt häftiga olika trailers och sånt. Så det är ju senaste. Men precis som du sa, det är inte så pass ordentligt att det är bara en karaktär utan man får se alla på ett sätt. Ja, verkligen. De som har gjort det sämst, det måste ju vara Xbox. De har ju inte brutit sig ett skit. Jag har två som jag tycker som sticker ut. Och det är ju Master Chief från Halo. Ja. Och jag skulle säga Phoenix från God of War-serien. Eh, God of War, Gears of War Huvudkaraktären i God of War. Ja, ah, okej. Okay, nu, ja. Ah, ah. eh, det är väl de två som jag tycker är de som sticker ut. De heter de Grunts? Nej, vad heter de? Inte Grunts, det är fortfarande halo Även The Bad Guys i Gears of War sticker ut också på deras utseende de har. De, det är väldigt mm. mycket distinkt. Men äh, annars har jag jättesvårt att tänka vilka man som passar in för just bara Xbox. Ja, det har du faktiskt rätt i. Det är dåligt med sådana karaktärer mm. till just Xbox faktiskt. För Fable till exempel den liksom covern på framsidan kommer jag alltid komma ihåg. Men det var bara en mm. player, man kunde ju ändå ändra och sånt så det var ju aldrig någon riktigt maskott utan det, var, det är bara någonting jag förknippar med Xbox. Ja, sant. Um, sant. Nintendo det är ju hela Super Mario eller hela Mario liksom, Smash-serien när de fightas alla, alla deras karaktärer är typ maskottar. Zelda, Mario, alla är Mar liksom Martian Kingdom och liknande. De har ju kört, Nintendo har ju alltid kört stenhårt. Alla som är Mario-kart känner man igen som olika sorters maskotar. Alla har till Nintendo. Sen är det ja, ju visst. klart Mario som är störst, men alla är på något sätt maskottar. Och det är inte så många som gör det på något annat riktigt. Nej, det, det beror väl på om man, om man räknar det likadant. Alltså, det är ju inte riktigt samma sak i typ andra fightingspel heller. För att just. Nej, men ju, ja, ju du är ju inte ett fighting-spel. Men... Ja, precis. De, de kommer ju till, till det mesta. Och de har ju inte. Varje karaktär har ju inte ett eget spel heller för den delen. Nej. Precis. Och sen har. Men det är så här. Och vad heter han då? Från Twisted Metal. Baby Teeth, nej. clownen där han är ju jävligt hård och skriker ju PlayStation. Men du kommer inte ihåg vad han heter, vad för det. <laughs> det är någonting med tänder Teeth, tooth Men baby sweet teeth var sweet väl typ tooth. Sweet ah. tooth Måste jag kolla Sweet tooth Sweet tooth, yes Tror jag Snyggt. Ja precis, Snyggt. sweet tooth Han är ju stenhård Där har mm. han också någon som skriker Det är Twisted Matter, men man skriker ju ändå Playstation på det sätt min likey Mm, mm. så, då kommer ju den svåra svåra frågan, vi börjar med Playstation 4, vilken är maskotten just nu för Playstation 4 om du skulle se någon, om du tänker Playstation 4 vilken av dem som är ute just nu är maskotten oj Får man säga? Ja, det kan inte vara Kratos för det spelet har inte kommit ut än och liknande Nej, i och för sig. Kratos skulle ju vara, eller kommer ju kunna bli jävligt snyggt i och för sig. Men... Eh, bra jävla fråga. Jag försöker, försöker linda runt mitt huvud vad som faktiskt är Playstation-exklusivt då. Men mm. hur, Horizon, är det bara Playstation 4 eller? Det är bara Playstation 4. Ja, för där, Aloy skulle ju kunna vara det ändå. Mm. Absolut. För det, det är i alla fall när jag när jag tänker PlayStation 4 då så alltså är det ju, eller när jag tänker mitt game, game under den senaste tiden så är det ju absolut mm. Aloy. Men är hon då för PlayStation 4 så ja, visst, det skulle ju kunna funka. Mm. absolut. Eh, jag tänker lite så här på PlayStation 3 så försökte man köra stenhårt på Sackboy eh, från Little Big Planet. Ja, ja, sen sen har ju precis det spelet du tog upp tidigare, Nack hade man ju hoppats kunna mm. bli vid deras maskot för det kom ju så tidigt i Playstation 4 karriär och sånt. Men det här spelet klarades inte riktigt och på något sätt, så det blev ju aldrig deras maskot Så för mig just nu, för Playstation 4 är ju Nathan Drake från Aschadet 4. Det är han som är min maskot just nu i de ögon som jag ser. Aloy absolut, hon är en karaktär. Men för mig är ju kungen på tappan fortfarande Nathan Drake. Så från... Men räknas han tekniskt sett då, om han finns med Sen de tidigare generationerna också då? Ja, absolut. Fyran kommer ju bara på play, kommer PlayStation 24. Så ah, där ja, är det ju. Okej, okay. okay, då. Ja. Okej, okay, då. Det är därför ja. jag inte kan ta Kratos. För God of War kom på, 3 kom ut på 3 Sant, If you know ja, what I mean. Ja, sant. sant. Ja, jag förstår vad du menar. Unshall jag försöker försöka sätta ett, hjul, ett käpp i hjulet. Ja, ja. kan vi försöka. Xbox. Det går ju inte om, du inte om jag inte spelar. Det för fan, det, jag, jag kan inte ens komma på någon som skulle vara exklusiv dit. Så shoot me. Mm. Eh, Young Man Phoenix, som kommer jag inte ihåg vad han heter bara. Tycker inte jag var så speciellt. Då gillar jag eh, Pappa Phoenix istället från Gears of War. Old Man mm. Phoenix var också ganska cool. Men hur värdelöst spelet än var så har Xbox bara en. Och det är Master Chief. Och jag tycker Halo 5 är skitåligt Det i kampanjen. <laughs> Multiplayer är skit men kampanjen var helt jävla värdelös. Men Master Chief kom, är och kommer alltid vara Xbox. Så är det ju. Jo, men självklart, absolut. Det Så är det ju. Men har de menar du att för jag är helt ute och simmar i Xbox-världen kan jag säga. Har de släppt ett, ett Halo till Xbox One? Mm, Exo, Halo Eso, 5, alltså, Ah, okay. Halo 5 var det som har kommit som är exklusivt till Xbox One. Mm. Ja, det var mest den jag var osäker på om det faktiskt hade släppt någon, släppts alltså ett så pass nytt spel mm. eller alltså, ja, till nyaste generationen. Då. Men då är det ju absolut Master Chief, Så är det ju. Tekniskt sett, man skulle ju kunna ta Cuphead också. Den kom på PC också. Men Cuphead kom ju till Xbox One också bara. Exklusivt. Fast är det, Konsol -exklusivt? Är det verkligen fast det räknas ju inte som en alltså de räknas ju inte riktigt som uh, maskottar va inte de alldeles för generiska och liksom inte de gör ju inte reklam för konsolen på det sättet riktigt nej tycker jag nej jag håller ju jag försöker bara komma på någonting till Xbox för, för mig är det och det, det finns inget <laughs> annat så här. Uh -huh. och jag som fan att det inte köpte den där jävla hjälmen för 300 spänn fan jag sitter och letar efter den nu <laughs> Vad så du inte åt mig att köpa den för usch jag kanske för att vi hade köpt eller vi ska jag inte säga du hade köpt en jävla massa spel innan in, precis innan du såg hjälmen. Så ja. hade du slängt ut en hel del pengar på spel redan då skulle jag säga. Men jag vill ha den också. Ja jo det, ja, mycket vill ha den mer. Också. Så är det ju alltid. Nintendo Switch. Det måste ju vara Mario rakt av. Alltså, det är så, allt som är Nintendo är väl ändå Mario eller? Är det inte? Men det är ju väldigt många... Det är ju sälda för sig. Zelda nu å andra sidan. Ja, Kanske. Link där har ju tack vare Zelda Breath of the Wild är ju extremt ja. stor just nu. Men eh, ingen kan slå Mario på fingernövna. Eh, Mario Odyssey är riktigt bra spel och det är fortfarande maskoten. Jag, ser jag Nintendo Switch då ser jag ju Mario Odyssey också. Så det är ju Mario. Ja. Det, jag, tror, jag tror att Link, Link är ganska nära där. Alltså det, det i alla fall, Jag som inte spelar Jag som inte har Switchen här hemma Nej. Det är ju det är de två man tänker på mm. Det är Mario Och det är bilden av alltså Zelda Breath of the Wild Link när han står där och man ser ut över ängarna liksom. Det är det man ser framför sig mm. Eller jag gör i alla fall Absolut Och på PC då Vad finns det för PC Exklusivt som du ser som en Maskott Alltså där, där finns det väl hur mycket som helst. Finns det verkligen någon specifik där? PC är ju ändå PC. Det är ju liksom allt kommer väl dit förr eller senare och allt är väl då reklam för dem för, till jag slut. Jag skulle ju känna att säga det finns ju en karaktär som bara finns på ett det började ju på ett chattforum som senare mm. blev en meme och jag vet inte om du vet tycker det är men do you know the way? Har du sett de karaktärerna och de, den memesen? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det kan jag rekommendera att kolla in på Youtube. För det var, det var något chattgrupp och så är det små fula. Tänk om du tar... Eh, I Sonic finns ju den här röda karaktären. Ja, ja. Knuckles. Tryck ihop den. Och så att den är jättekort och bara jätteful och tjock istället. <laughs> och så springer de runt och frågar Do you know the way? Do you know the way? He don't know the way. Vad är det här för galet du pratar om? Kolla in det och så går du in sen och söker på typ PUBG Do you know the way? Alltså det har slagit överallt så alltså springer man ut. Do you know the way? Do you know He don't know the way. Skitkul. Kolla in det. Do you know the way? Ja, det blir ju blir youtubare hela kvällen ja. nu känner jag. Mimsen har ju slagit hur stort som helst. Alltså det För några månader känns slog det ju enormt. Någon månad så måste det ha varit för det 2018 här. Do you know ah. the way? Kolla in det, för det, är det jag säger. När jag tänker PC, då tänker jag, do you know the way? Ja, ah, jag måste inte kolla. <laughs> måste ändå kolla. Nej, det är bra. Och det var väl det vi hade i dagens avsnitt. Ja. Nästa vecka då, ska vi prata spelgenre som vi aldrig riktigt fastnat för och uppdatering vad vi tycker om och tror om VR. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se Ni når oss lättas via Facebook facebook.com slash Ni hittar oss på Instagram abitonördenes. Följ oss live på Twitch 19.00 varje måndag twitch.tv slash Och följ vår serietidningspodcast om ni inte gör det, Abon Comics. Men tack så mycket för avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej då! Jingling.